від чого права пола повисла і навіть їжакові стало ясно, що у пацана в кишені щось цінне. Я нічого на це не сказав, поліз до сумки тихого і витяг пакунок зі спільними бутербродами, свинятим часом натягнув футболку, светра і до мого особистого незадоволення – Прилаштував на голові свою ідіотську кепку з пластмасовим козирком. Взуватися ніхто з нас не поспішав. Повсідавшись, кружка на траві, ми взяли кожен по шматку булки з останківською ковбасою, жували це все мовчки, думаючи кожен про своє. Саме в цей час просто на нас вийшло четверо старших чуваків – я досі не беруся точно сказати, поскільки їм було років. Поскільки б не було. На свої роки вони в жодному разі не виглядали. Але й здоровими дядьками вони нам не здалися. Потім Тихий доводив, що це київські ПТУшники, Тільки для мене, як тоді, так і тепер немає різниці ПТУшники. вони, чи хто там ще. Думаю, як мінімум Трьом із них уже стукнуло 16, а один, той, який тримав на повідку бульдога, взагалі тягнув на всі 17. Як би там не виходило, заводитися з ними нам не хотілося. Четверо, двоє близнюків я відразу не розтуркав, тільки потім помітив, що вони схожі один на одного. Один явно якийсь чурбан. Ну не зовсім чурбан, у нього хтось із батьків, чурбан, або мама, або тато. Ці троє ступали трошки позаду четвертого, волосся якого стирчало йоржиком на голові, і мені здається, було підфарбованим чи як мінімум полакованим, аби краще стирчало. Цей йоржик прогулював здоровенного, мордатого Клишоногого бульдожку, причому пес гуляв без намордника. Досвід вештання вулицями рідного міста свідчив від таких нічого доброго не варто чекати. Не знаю для чого, але зайць, побачивши цю четвірку, підвівся, стискаючи у руці недоїдений бутерброд. Я навпаки, посунувся трішки ближче до берега і краємука почав прикидати шлях можливої утечі. Свиня не зрушив із місця, хоча серед нас трьох він чомусь найчастіше страждав від тих, хто зазвичай практикував зупинити тебе і труснути грошей. А мені нічого іншого на думку й не спало, коли я тільки побачив цю компанію, особливо чурбана, якого я вже з першого погляду почав боятися. Кажуть, що собаки відчувають страх інших живих істот краще, ніж будь-які тварини. Особливо це стосується людей, не знаю. Е, е, так воно чи ні, але бульдог, порівнявшись із нами, загарчав. «О, здоров, пацани!» – широко посміхнувся Йоржик. І у роті у нього блимнула металева фікса. Компанія зупинилася, але поки що погрози не справджувалися. Обстумувати нас вони не почали. Та й вигляд мали цілком миролюбний. «Чому не в школі?» – запитав перший близняк. Хоча з його вигляду і тону запитання було ясно – його це зовсім не цікавить. Канікули вичавив із себе свиня. Е, так нема ще канікулів, розвів руками другий близнюк. Прогулюємо. Барамізін. Ти ж берамізін? Е, запитання стосувалося тихого, і він непевно повів плечима. Не барамізін я? А хто? вишкірився перший близнюк. «Заміж вийдеш? Точно будеш барамізіним!» «Ти... звикай, барамізін!» «Чого це я заміж буду виходити?» «А ти не хочеш?» Брови першого близнюка скочили вгору. «Ти не хочеш заміж?» «Може, він підор?» Чурбан сверкнув крізь зуби слиною і влучно просто свині під ноги. «Чуєш, чувак, ти не підор?» Чого пристав до пацанів? Миролюбство Йоржика виглядало явно награним. Нормальні, наче пацани, заболоні чи дарниці. Ви з якого бугра, пацани? З дарниці, промовив я, говорити цим київським гопникам, що ми насправді зніжена, не виглядало розумним рішенням. До того ж я... Поспішив хоча б щось сказати, аби свиня знову не ляпнув якоюсь дурні стосовно носівки чи е, проварів. Нарешті сказане мною виглядало правдою. На цю хвилину ми справді приїхали з Дарниці. «Бач, пацани з Дарниці, на рубля не виручити пацани?» Перейшов до справи Йоржик. А «У нас нема традиційна відповідь на подібне традиційне запитання». «І у Брамзіна нема», – Йоржик втупив погляду тихого. «А чого я, Барамзін, ніяк не хотів розуміти жартів свиня? Тому що в тебе точно руб є». Очі чурбана ще більше звузилися, а близнюки тим часом уже почали обступати нас, аби в разі якого слова не подіють вдатися до вагоміших аргументів. «Та ну, мужики, ми, правда, голі, зачастив я, намагаючись уникнути процедури обшуку. Нема чого робити, так оце шаримося е, тут». Родаки дістали по самі помідори, кругом засідка. «Ми ж вам не це є, нічого». «Не вистачало, аби ви нам були щось винні», – гаркнув чурбан. І ніби на підтвердження його слів бульдог гавкнув, пустивши з обвислої нижньої губи тягучу слину. Точно нема. А якщо ми пошукаємо...